з короткими рукавами. А це що тут таке? Хто дозволив псувати святкову колону і двома пальцями за рукав вище вищі ліфтя бредливо вивів з колони на озбіччя вулиці? Світова трагедія. А на Майдані заклично грали оркестри. А люди дивилися на нього, Ярослава, виведеного з колони за рукав сірого бавовняного піджачка, схожого на гармошку. Але він ціпив зуби, щоб не заплакати голосно, як мала дитина. А сльози текли по щоках, по засмальцьованому піджачку падали на асфальт його сльози. Досить сантименти, лірика. Він уже про це згадував. Не один раз. Нав'язливий спогад. Десь тут дитинство я залишив. Зате нині він над бульваром, над Мринськими вулицями, якими бігав до морозів у самім лижнім костюмі, бо соромився одягати мачушенку Файку у городську школу, загартовуючись, сміх на морозі крізь сльози. Досить. Зате нині він на балконі люксового номера в італійському шкіряному плащі і японському бельветовому костюмі і в черевиках найкращої фінської фірми. А може й не найкращої, але фінської. Почесний гість міста Мрина, а під балконом його антрацитова Волга. Та невже ж йому усе життя, як черепасі пантер, тягти на собі комплекси голодного сирійського дитинства. І знову і знову для самовтіхи озиратися на себе, хлопчака повоєнного покоління, одну із жертв війни. Він зазрить своєму синові не тому, що той виростає в достатках і має високий майданчик для життєвого злету, а він, Ярослав Петруня, злітав з Пакульського болота, яке досі тримає його за ноги, за керзовики, які він відривав від себе і шкірою разом, і ноги його досі ночами в керзовиках, обліплених пакульською грязюкою, і болять, як болять калікам ампутовані ступні, а в нього ампутовано душу, а в ньому стронці, від якого помирають усе життя, ніби живуть, але й не живуть, Повільна смерть, розкладання, гниття заживо, запах тліну, запах розкладу, запах смерті духовної. У такі ось хвилини він ненавидить себе смертельною ненавистю з усіма своїми пакульськими комплексами, а синові заздрі. Що тому ніколи не доведеться подумки вигукувати в обличчя кожному стрічному. Ага, дивіться, ким я був і ким я став. А може в Ореста буде комплекс навпаки? Комплекс сіренького сина знаменитого батька. Комплекс посередності, що відбрунькувалася від могутнього кореня. Тім син не читає батькових книг. Хоч хоче носить джинси, футболку кожушок і все інше імпортне, дефіцитне, куплене на гонорари від батькових книжок. Цей внутрішній інтуїтивний опір батькові, ця критична настроєність до предка, цей іронічний вогник в очах, коли мова заходить про батькові книги. А якось він сказав, «Ти пах, пишеш товсті романи, це не сучасно. За кордоном давно вже ніхто товстих книг не пише». Вони їхали в машині. Ярослав трохи не випустив керма. Руки свербіли повернутись і вліпити ляпаса. Якби не стрічний рух, бо для кого ж він писав такі грубезні томи, гнав аркуші, перевиконував план повалу, аби цей вилупок письменницький носив американські джинси і канадську футболку і мав у своїй сімнадцять неповних Канадський кожушок, і їв бутерброди з ікрою, так нарадив ліка, їсти червону ікру. У сина слабі кістки, довго не заживав родимчик. Ксені консультувалася у знаменитостей, і знаменитості прирекли сина на ікру.